Очеретяна стріха провалилася у дірках цвірінькали горобці. Передчуваючи, недобре, яровитний, неголосно гукнув Батьку. Птахи замовкли, сипонули вростіч. Ніхто не відгукнувся. Татку, кореню. закричав схвильована Зарислав. Долиною покотилася луна. Дуб підступив до побратима, заспокійливо поклав долоні на плече. Не кричи. Хіба не бачиш, тут давно не живуть? Невже помер, болісно простогнав юнак? Може, переселився, озвався Вітрограй. Треба дізнатися в Городищі. Ні, в городище ми одразу не підемо. Маю знайти батька. Хто знає, що сталося за ці два літа? Зарислав зігнувшись, ступив у землянку. По трухлих стінах повзло бляде пагіння, на долівці стрибали рябі ропухи. Але в житлі не було нічого з домашнього начиння. В душі Яровита зародилася неясна підозра. Він виглянув на двір, гукнув друзям. «Пошукаємо на тому боці Словути. Там у мого батенька були кошари і потайні корені. Може, він сховався від царських посіпак? Побратими спустилися до Словути, довго ходили понад берегом, продираючись крізь затоплені чагарі. Нарешті знайшли старезного довбаного човна і висло в ньому. Ріка весело підхопила їх і понесла на той бік. Весняні води покрили луки, сюди вирувала потужна течія аж до синьої стіни лісу. Човна зносило. Яровиць старанно вигрібав проти потоку. Пливли довго, аж доки сонце не почало схилятися до полудня. Зарислав завів човна між товсті стобори вільх, сторожко глядаючись, розглядав якісь знаки на деревах. Пристали до піщаної кручі, на ній кучерявилися пишні сосни. — Вже недалеко, — скупо сказав Зарислав. Вони витягли човна на берег, і пішли низиною між високим бадиллям папороті, аж доки не вигулькнули на широко заквітчену галявину, де полагкотіло високе багаття. Їх помітили, закричали, кілька воїв із списами напоготові кинулися навстріч. Та худчіше від них метнулася до побратимів прутка, як оленіця дівчина. Вона обняла Зарослава за шию, Задихнувшись від радості, не могла промовити й слова. Лише дивилася то на коханого, то на його побратимів, не вірячи власним очам. Дружинники кричали щось вітальне, а від багаття йшов корінь, повагом витираючи скупі сльози. І лише старий боян не рухався з місця, сидячи на камені біля багаття, перебирав струни гусел, ніби прислухався до нечутної мелодії радості». І втішно шепотів. Я знав, я знав, що він такий. Він не міг не повернутися. Нестримний юрмище людей ломилося в браму царської лежі. Дружинники умовляли, погрожували, де там могутня течія підступала до ганку. Над майданом котилося слава Бориславу. Зрислав вернувся. Слава. На ганко з'явився печерун у супроводі кількох чужинецьких воїв та воєвод Тирла і Борена, а з-за спини злякано визирав мечик. Радник угледів Зорислава, побагровів від несподіванки, вороже оглянув юрбу, відзначивши, що поміж людьми було багато дружинників, над ними похитувалися у повітрі вістря списів. Хто відчинив браму? грізно крикнув печерун. Я повернувся, озвався Зарислав, підступаючи до Ганку, а за ним стали побратими узброєні мечами. Я виконав волю царя Горвія і маю взяти за дружину царівну Миросю. Два літа, доки ти блукав світами, зловтішно мовив Печерун, багато дечого змінили пастуше. Горвій став невмирущим, я болодерем, Мирося віддала свою кров батькові, аби той міг стати сином Світовида. Ось глянь! Він зірвав чорну запону, якою було завішено ганок. На людей глянули суворі очі давнього володаря.